A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült Lékai Máté. Örülök, hogy eljöttél. Abba maradtunk, hogy tegeződünk. Így van, köszönöm szépen a meghívást. Egy élő kézilabdázó, aki ott lesz Párizsban. Ha csak addig meg nem sét. Így van, így van, ezt le is kopogom. Ha minden jól megy, és jól teljesítek, és benne leszek a keretbe, akkor, akkor ott leszek nyáron Párizsban. Hogy lehet kikerülni a keretből? Hát ugye azt tudni kell, hogy készülablában egy Európa-bajnokságon vagy egy világbajnokságon 16 játékos lehet nevezni egy mérkőzésre, az olimpián csak 14-et. Tehát, hogy alapból, abból a keretből, akit be nevezni általában a szövetségületen, abból kettőt ki kell hagyni, vagy tehát itt már ki lehet kerülni, másrészt meg hát nyilván ilyenkor azért a, a posztokon több játékos van, aki szóba jöhet, és nyilván a legjobban teljesítőket szokta berakni a szövetségi abból abból a szempontból is, hogy nagyon nehéz cserélni is az olimpián már, mert nem az van, egy, mint egy EBM, egy VB-n, hogy van egy nagyon bőkeret, amiből be lehet rakni ja. a játékost akár oda-vissza. Itt, ha egyszer cseréltél valakit, akkor azt róla nem többet nem rakhatod vissza, annak haza is kell jönni az Olimpiára és, akit, és összesen... Hát úgy van, hogy 14-en lakhatnak az olimpiai Igen. faluban. Hárman lakhatnak az olimpiai falun kívül, és csak abból háromból cserélhetsz be a csapatba. De ha onnan becseréltél, azt már nem tudod visszacserélni, akit kicseréltél, hanem el is kell hagyni a falut, és haza kell jönnie. 24 órán belül. Ezt kitolhatta ki? Ezt a hát, ez Mindig így volt? Ez mind, Én Londonban voltam, tehát azt tudom elmondani, ott az volt, hogy 14-et lehet ezt szintén nevezni, egy játékos Igen. lakhatott még velünk a faluban, viszont becserélté bárkit a most nem tudom, 28-as vagy a 35-ös keretből, aki mondjuk Magyarországon volt, onnan kiutazott, például volt ilyen az Olymp a London Londoni Putics Barna, aki nem volt velünk ott kín, Londonban, hanem Magyarországról repült ki. De most már csak ebből a háromból lehet a legjobb tudomásom szerint becserélni játékost, úgyhogy nagyon nehéz az, az, való, az edzőkkel való viszonyról még lesz külön szó, de nézzük a családot. A legtöbbet a felmenőit közül a nagyapádról lehet olvasni. Ő kinek az apukája? Édesanyámnak az apukája volt. Vegyük a családot. Apa, anya? Apa, apukám szerint kosárlabdázott, de igazából ő egy teljesen idézően átlagos civil, tehát semmiféle... foglalkozik. Jelen pillanatban a főtávnál dolgozik, hiba elhárításnál. Édesanyám, ő atlétizált, sőt olimpikan is lett volna, 84-ben, csak 84-ben ugye nem mentek Los Angelesbe. be ja, Sajnálatos. is, 88 Milyen távol? Magasugró volt, magasugró volt. Utánapótlás magas. csúcsot még mindig ő tartja az u 23 Magyarországon, szóval 197 centit ugrott. A, a... Magasugrással, mintha te is? Vagy nem, nem, nem. nem, nem. anyukám próbált mindenkit a családba az atlétika felé terelni, de szerintem semmilyen száma nem <gül> lett volna jó. E, és ő is megugrott a szintet, amúgy csak utána megterhes lett velem 88 ba úgyhogy a két olimpiáról lemaradt így. Sajnos e, egyébként ő jelen pillanatban hogy mondjam, háztartás, vagy otthon van. Nem, nem Testvér? Van. van egy öcsém, egy édes testvérem, ő focizik a kozár csapatában. Pécs mellett. Így, így van, MB2-ben. Úgyhogy ennyien vagyunk a családban. Egyébként apukám és édesanyám elváltak, most már egy. Ezt kinetet következtetni az előző mondatból, és van fél testvér? Most a testvérek vannak. Tehát új gyerekesen senkinek nem ment se anyukámnak, se apukámnak, de mindenhol A, a anyukám nem, nő, nem házasodott újra, de együtt van húsz éve a párjával. Ott van két lány, aki idősebb nálam. A apukám újra nősült, és ott is van két gyerek, akik meg olyan korúbb elek, mint én. Tehát újabb gyerekek nem lettek, de ilyen most a testvérek lettek a családban. Amikor megszületett ennek az interjú sorozatnak az ötlete, akkor az volt bennem, hogy az olimpiával kapcsolatban sportolók, sportvezetők, sportújságírók motivációjával kapcsolatban készülnek az interjúk egy olyan személy által, nevezetesen én készítem őket. Fiala János, aki soha nem is lesz, nem is beszélje a sportriporterek nyelvét, annak közös előnyével, hátrányával, de hát ha... Elő tud állítani olyan beszélgetéseket, amelyek egyébként a Párizsi Olimpia után is érvényesek, tehát nem veszik érvényüket csak csupán azért, mert elmúlik 2024 nyara. Egyben egy olyan portrét szeretnék rólad is festeni, ami nem a 12-1% kategóriája, amivel utalok egy a gangon folytatott beszélgetésre, amit most itt ennél részletesebben nem fogok kitárgyalni. Az első lépések mint nem a járókában, hanem sport. Az hogy volt? Mert a, a, a riportalanyjaim zöme nem feltétlenül azzal a sportággal kezdett, mint ahol befutott. Hát az nálam pont fordítva van. Tehát, hogy én, a, édesanyám ugye mondtam, hogy atlétizált, apukám is azért sportolt, nem azt mondom, hogy sportoló volt, de sport volt, és mi Óbudán laktunk, és Óbudán kerestek egy iskolát, általános iskolát, és volt egy kerékúcsa, általános iskola és gimnázium, ami sportakozatos osztályt indított, és Gondolom én, hogy sokat mozogtam, rúgtam a labdát, dobtam, és oda irattak be engem, ahol a kosárlabda volt, mert a kézlabda a két fő sport, ahol, tehát nem a tesióra, hanem a tesió délutánonként edzéseken lehetett részt venni, és a tesi tanárok döntötték el, hogy melyik, melyik csoportba kimegy, és engem a kézlabdára küldött az akkori tesi és megmondom őszintén, hogy ott is ragadtam, tehát, hogy én nekem... Hánynyves Ez 9 éves voltam, tehát, hogy én nekem nem volt se foci, se se judó, se foci, se úszás, semmi más sport, ne, nem üztem soha a életemben, hanem a, az első sport, amit kipróbáltam, így edzésszerűen az, az, az utolsó is volt. Mit tetszett meg Én megmondom őszintén, hogy szerintem a kézadban ötfőzi nagyon sok, sok dolgot egy sportban. Kreatívnak kell lenni, gyorsnak kell lenni, ügyesnek kell lenni, erősnek kell lenni, és, és szerintem ebbe gondolom én ügyes is voltam. Tehát, hogy én fiatalon nyilván gondolom a ügyesség számított mert az erő az annyira nem, de, de szerintem a kézlabdabban nagyon-nagyon sok összetevő kell ahhoz, hogy jó játékos tudjál lenni. Azt olvastam, hogy törékeny alkatnak tartottak, elsősorban talán a tessúlyod miatt milyen az ideális irányító? Leírva. Hány centi, hány kiló? E, igazából én egy sovány alkatú játékos voltam is, és azért volt sok sérülésem is, tehát lehet, Voltál vagy vagy? Voltam inkább, mert akkor ilyen 70-75 kiló, 80 kiló, hát most 92-3-4. Én azt gondolom, hogy most, ha valaki azt mondja, hogy 190 centi, 92-3 kiló, akkor azt mondja, hogy az egy, nem egy törékeny alkat a kézlapdába se, attól függetlenül vannak 2 méter 120 kilósok is, de egy irányítólag nem gondolom, hogy ekkorának kell lenni, ez változott. A a tényleg az, irányító, talán az a posztoló, ahol a leginkább változatosak a játékosok. Van olyan, aki. Van egy BL játékos, amit tesco hívják, 160 vagy 170 centi, 75-80 kiló, és mégis a világ egyik legjobbja volt, de mondhatnám az Arabicet is. Tehát, hogy egy-egy BL-egy játékosok. Az irányítóban számít persze a fizikum, de, de ott azért sok minden egyéb dolog is kell ahhoz, hogy te egy jó irányító tudjál lenni. De közben meg mondjuk van a Nikola Karabát is, aki bal lévő irányító volt, aki meg két méter, 110 kiló gladiátor. Tehát, hogy mindenhogyan lehet érvényesülni ebben a sportágban. A mondat így szól: tinédzsel korában törékenynek tartották, aki nem való a mai gladiátor kézilabdába. Mi a gladiátor kézilabda? Illetőleg, amikor nem volt gladiátor kézilabda, akkor milyen kézilabda volt? Hát ugye azt tudni kell, hogy a kézilabdában, most nem, nem pontosan az évszeren, a 90-es években megváltoztattak egy olyan szabályt, hogy amikor gólt lőttél, akkor régen meg kellett várni, amíg a másik csapat át visszaír a félpályán. Tehát ezáltal az ilyen gyors játékot nagyjából megölték a kéz, vagy nem volt még a kézálban és hogy ezt a szabályt eltörölték. Majd hogy nem egy új sportágot teremtettek, mert azóta sokkal sokkal jobban felgyorsulta és, és sokkal dur, nem azt hogy durvább, de sokkal nagyobb az iram és sokkal nagyobb ütközések is vannak egy mérkőzésen. Ö, és hát a Gladiátor az, hogy tényleg azért most már mindenki 190 centi fölött van, szinte nagy tesszújjal is emellett, meg pokolian gyors, dinamikus, ruganyos, tehát, hogy tényleg az van, hogy, hogy a emberek, vagy hogy mondjam, az gladiátorok tényleg ez a jó szóra, hogy olyan emberek üzik a sportágat, és azok lesznek nagyon ügyesek, akik tényleg fizikálisan is tökéletes állapotban. Összeszedtem azokat a sérüléseidet, amelyeknek én megtaláltam a nyomát. Szerintem a te pályafutásodat ennek a mentén még úgyse nézték. Ez biztos. 2010? Fú, így évszámra nem lesz meg, de akkor mi történt? Egy fogad. Ó, oh, hát az az nem is áll sérülések közé, de, de akkor az, az. megszűnt. Hát van, valaki kirúgta. Így van, de négy implantátum van a fül. tehát a négyszer verték. Én csak két, kettőnek találtam a nyomát. Hát itt az elő, elő, ne? elő a né, nem bocsát három van, az előbb első négyből három nem az enyém. Hogyan történt? Hát volt olyan, hogy egyszer a földbe, a vertembe a fejem, volt egyszer olyan, hogy jött a labda oldalról, és fordultam, és kiütötték, Kézzel vagy labdával? Kézzel, neki a kezét kellett összevarni, a harmadik, a szintén kiütötték, borom törte jó párszor. de ezeket nem számos sérülések közé, tehát nálam a sérülések azok, azok, amiket meg is kellett műteni, vagy műtéttel lehetett csak megoldani. Jó, hát én olvastam, hogy volt olyan történet, hogy amikor kiverték a fogadat, még aznap implantátumhoz jutottál, de tesszük, hogy nem megmondani, ez normális? Hogy aznap hozzájuk. Nem, a... nem. nem. Az, az, az a szép érzéket mutatja, meg a, meg a hozzáállást. De négy fogat elveszteni. De ez, inkább a porc az jobban fáj a térdőbe, mint a négy fog. Nincsen már nagyon. számoltál egy gyerekkorodban azzal, hogy ez ezzel együtt járhat. Felhívte-e bárki a figyelmedet. Nem. Nem. Hát mondjuk nyilván a életben látom a tapasztalom most már így időse feje hogy azért ez nem csak a kézlabda, de a kézlabda azért eléggé nyírbája a testet, vagy eszi a testet. Jó, csak nekem más van. jut az eszem. Én azt kérdezem, hogy a kézlabda durvas volt -e. Kemény kemény, de a legtöbb sérülés az, az egy nagyon-nagyon sok sérülés az nem kontaktból van, hanem, hanem olyan, hogy letapad a tér, de nem ért hozzá senki. Például most volt egy csapattársam, kitört a bokája, de úgyhogy senki nem ért hozzá, csak rosszul lépett a pályán. Tehát, hogy... Leg... Láttam, jegelve volt, aztán, vissza is jött, az már akkor törött volt? Nem, a pályára nem jött vissza, de, de kitört. Tehát, igen, konkrétan kitört a bokája, tehát a kórház, stb. minden volt. De van egy rengeteg sérülés, a legtöbb sérülés az tehát nem ilyen, hogy fogkiverés vagy ortörés, az nyilván kontaktból van, de az ilyen keresztalakszakadások, porc, vállak, ezek általában nem kontaktból történnek a kézabdában, hanem leérkezésnél, vagy esetleg a levegőbe meglöpték, és utána a leérkezésnél, de rengetegszor olyan is van, hogy hogy csak cselezni akarta a játékos, és rosszul lépett, vagy rosszul letapadt a lába is, és kifordul a térde. Ugye azt mondják, hogy akinek 50 éves korra fölött nem fáj semmi, se az, az ott az halott, de te még 40 se vagy hát még élek, mert fáj mindenem. Ezt, ezt akartam kérdezni. Hol fájsz? Hát megmondom őszintén, hogy lekopogom, jelenleg nincsen olyan a problémám, hogy ami gátolna bármiben, de, de azért a Karimra volt jó sok műtétem a térdemben, az ujjamban, volt veseműtétem. A veseműtét is ezzel összefüggésben? Hát azt nem tudni, egy, egy ütés miatt kialakult a jobb vesében egy ilyen tok, amiből lett ott egy óriási ciszta, és Mi volt a tünet? Magas volt a vérnyomásom, és akkor azt úgy vették észre, hogy magas volt a vérnyomásom, és akkor elkészítem. Milyen gyakran jár sportorvoshoz? Hát minden évben muszáj egyszer, legalább ugye a évelején, amikor felmérés van, mindenféle szívultra, stb. EKG, stb., stb., stb. labor, de, de én azért évközben is el szoktam lenni még egyszer-kétszer. Ugye a másik kritika veled szemben az volt, hogy te játszani szerettel, és a győzelem kevésbé számított. Ez megváltozott? Én ezt nem is tudom, hogy ez így volt-e vala. Könnyen lehetséges, <gül> olyasmit adnak a szádba, amit nem mondtál. Az a biztos, az hogy én a játékot szeretem. Tehát én, nekem azok a játékosok is voltak a példaképeim, meg azokat a játékosokat is kedvelem személy szerint jobban, akik, akik játszák ezt a játékot És, és ez a kis finesség, finesség, ez a tudatosság, az a, az a észre próbálják játszani ezt a játékot, mint azok, akik inkább a, csak a fizikai, parami, fizikai adottságaikra hegyezik ki a Mi játékot. Mi ez a motiváció, ami a pályán tart? A válogatott az mindenképpen, hogy a, a jó eredményt érjek el még olimpiára. Mekkora különbség van a klub és a válogatott között? Ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni, hiszen te egyébként élcsapatokban csapatokban játszottál, amelyek akár egy kívülálló szemével, mint az enyém, egyenrangúak lehetnek a válogatottal, de ezek szerint mégsem. Ö Hát a válogatottban egyszerűen az egy szívügye szerintem mindenkinek, hogy ott pályára lépjen, és egyszerűen azt érzi, pláne egy ilyen olimpián, vagy egy világverseny, hogy tényleg az egész ország megötte van, és, és támogatja. míg egy klubcsapatnál vagy, akkor is azt érzed, hogy nyilván sokan támogatnak, de nyilván a másik klubcsapatot is támogatják, ugyannyian Magyarországon legalább. Úgyhogy, de, de nem azt akarom mondani, hogy a franciaország nem fontos, mert, mert az is nagyon fontos, és szeretnék még ott is, akár tovább is, mint mondjuk a vállalatot karrieremben jó teljesítmény nyújtani és segíteni a klubot. Erről is lesz majd még szó. Ugye a történet az első fogadnál az van, hogy játékvezetői részlete, a kisebbségi érzéstől félentő vezérelve még segítette is a nagy csapatokat az esíten kicsik ellen. Így történhetett például 2010-es kupa elődöntőből, hogy amikor a legkisebb Westfrémi Iváncsik Tamás támadás volt, véletlen Lékai Mátér és a lövőmozulata közben a térdével kitörte az egyik fogát. A bírok minden további nélkül gót ítéltek. Hát, ez, na, akkor, akkor elmondom azt, Vori, hogy volt igazából. Rámugrott. Én nem a térdével rúgtak ilyen fogomat, én rám ugrott, mint így szemből, én megfordultam, leestem így Mákassal, és az volt a baj, hogy ráesett a fejemre, hogy ő is ráesett, és akkor fejeltem le a vadlót, tehát egy a múltból már megszépülnek, az, vagy megválts, tehát hogy már máshogy van leírva, mint ami történt, úgyhogy teljesen vétlen volt. De egyébként az is, amikor kiütötték, akkor is. Szerintem a kézabdal egyébként attól szép, hogy nagyon-nagyon ritkák azok az esetek, amikor szándékosan akar valaki Bármilyen sérülést okozni a másiknak. Tehát, hogy lehet persze benne, van, hogy lecsúszik a kéz, órát találják, fogát, fejét. Nem de, de nem szándékosan. Van én az két perces kiállítás, és van végleges kiállítás. Van, így van, így van. Így van. Az, hogy valakit hányszor lehet két percben Háromszor, két perc. Ah, után, a három persze. után automatikusan. Így, így van, így van. Én, én, én egyébként egy én nagyon tiszta és sportnak gondolom. De hogyan állsz kiállítás, Én Nekem nagyon kevés van szerintem. szerintem az életemben, ha talán, hát lehet, hogy, olyan, hogy kaptam két percet a labdával, a labdába, például az is két perc, ilyenért lehet kaptam, de olyanért, hogy én most leütöttem valakit, szerintem egy, egy kezemen lehet meg tudom számolni, hogy hány olyat kaptam. Nem kérek nevet, de előfordult olyan a pályafutásod folyamán, ami nem volt rövid, amikor felhívtak a szíves figyelmedet, hogy nem muszáj ennyire szabályosan játszani, mert úgy hatékonyabb lenne. Nem, megmondom őszintén, mert uh, nyilván az edző nem azt mondja, hogy érjél -e két percet, hanem védekez le úgy. Ez hogy... Van ez a híres történet, ez a tördel a lábad, lábát. <gül> <gül> Ezek szerint, tehát, hogyha ezt is mondja az edző, a játékosok ezt nem gondolják komolyan, hanem az legyél agresszív, legyél kemény szemtől szemben, de még olyan soha nem hallottam egy sem, hogy te bármilyen. Találtam is mesélt egy történetet, ahol jóval később adta vissza valakinek azt, amit ő elszenvedett tőle évekkel korábban. Neked van-e ilyen emlékezeted? Nekem nincsen, de ilyen szorokat én is hallok. Ugye volt a Hálának az apukáját, a Roykin. A Roykin megsérült, odament fölé, azt mondta, hogy szimulál is kiröhögte, majd azt hiszem két évvel később volt egy City United meccs, és úgy lerúgta, hogy a Hálának az apukájának abba kellett hagyni a pályafutását. Emlékezetet sincsen a tekintetben, hogy kitől mit szemveszel. Egyáltalán a játékosoknak milyen hírük van a tekintetben, hogy mennyire gladiátorok és mennyire nem? Nyilván tudnék mondani a játékosokat, akik a van alatt védős voltak, általában ők voltak a legkeményebb ellenfelek. a pláne, hogy én középen támadok, és általában ott a legkeményebb ellenfelek, de nincs meg így a memóriámban, hogy én nekem, nekem is bárki vissza akar adni bármit, vagy én vissza akarnék adni bárkinek. Én megmondom őszintén, hogy. A bírónak a dolga, hogyha olyat csinál a játékos, amit két perces sárga lappa, bármivel kell szankcionálni, én nem is nagyon szoktam ezeken feláborodni, ha eltalált, eltalált. Mennyire jól, látnak jól a bírók? Tudom, ahány bíró, annyi szokás. Nehéz dolguk van, azt gondolom. Tehát, hogy lehet, hogy a is elbírna már még egy bírót. mert Kettő van. De nagyon Hol lenne a harmadik? Nem tudom, egyik van a mezőnyben, másik egyik oldalat, másik másik oldalat, tehát a harmadik oldal. Videózás van? Videózás van már Mi a bizonyos te? sorozatokban, nem régóta, az is pár éve csak, és az Olimpia is... Olimpián lesz? Nem, nem is tudom, hogy az olimpián lesz-e, bízom benne, hogy lesz, de a videózás mm. is olyan, hogy a bíró dönti el, hogy lesz-e. Tehát nincs ilyen, hogy challenge például. Azt hiszem egyszer próbálták valahol bevezetni valamelyik eseményen, de, de olyan még például nincs, hogy challenge-elni lehessen, hogy be Mm, nincsen bar, tehát nem az van, hogy a máshol nézni. a bíró? Az a világversenyeken szokott lenni. van? A, a, a, a golvonal kamera van, hogy vissza tudják nézni. Az, az nincsen még olyan technológia, hogy van, csak nem szokott lenni, hogy bennem a labdába egy csíp és jelzi, hogy, hogy átmente a kapon, vagy a golvonalon, vagy nem. Rajtatok van egy csíp? Ö, rajtunk mindenki a saját csapatánál, de van a, ilyen kinexon, a, hmm. vagy polár rajtunk, tehát hogy mérjük a Futás, gyorsulást, cselezést. Ez kötelező? Nem, ez, ez teljesen mindenkinek a saját csapata. De e ha a saját csapat úgy dönt, akkor te nem mondhatod azt, hogy te nem. Nem, nem, mert hát ez nyilván kell, hogy alemezzék az adatokat, ebből látják, hogy te mennyire vagy fáradt, éppen cseréljenek le, vagy nem cseréljenek le, e hogy teljesítettél, mennyit futottál, mennyire lehetsz fáradt, utána vannak nyilván visszamérések is utána, úgyhogy, úgyhogy ezeket mérik most már a legtöbb Ami Amióta te aktív vagy, mennyit változott a kézi és ebbe, de a technológia, a sport... Ez a technológia, ez nagyon sokat. A körülmények is nagyon sokat. Mennyire változtatta meg a kézilabdat? Szerintem még az elején jár a kézilabda ebből, ebből a szempontból. Nem régóta mérnek ennyire sok mindent, és nem is tudom, hogy mennyire tudják ezt még teljes mértében feldolgozni, mert nyilván nagyon sok adat van, és ebből a konklúziót levonni azért az is egy szakértelem, hogy azt te tudjad, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy te frissebb legyél, következőre jobban tudjál teljesíteni. De ebből a szempontból biztosan nagyon sokat változott, akár tíz az ez, ezzel ez képest is, de még húsz 20 veszed meg pláne. Kézilabda maga az is nagyon sokat változott, de, de ott változott szerintem a legkevesebbet. Tehát maga a kézilabda a, amire szó van. Hány ember előtt játszottál úgy, hogy akkor voltak a legtöbben? Tehát most valójában a nézőszámra kérdezek rá. Hát... Hát itt Budapesten, meg Kölnben a Final Four, 20 ezer ember van, de tavaly azt hiszem játszottunk, a, egy ilyen foci fele volt leválasztva. Ott lehet, hogy többen voltak, csak lehet, nem volt eltház. Tehát Tehát kapac... akkor... itt a jelentősége van. Mit hallott a pályán? Én jobban szeretek kiscsarnokokba játszani. Tehát, hogy mondjuk egy Veszprém arénának a hangulata, az összesen lehet hasonlítani egy kölnivel, ami hiába vannak ott húszezren, de egy veszprém sokkal kisebb, sokkal közelebb van a szurkoló, sokkal jobban bemarad a hang, sokkal jobban átjön az az atmoszféra, úgyhogy sokkal jobban szeretek egy kisebb csarnokba játszani, mint egy ilyen nagy 2000esbe. És akkor összesen hasonlítom a régi, a nagyon régi West Premium, a március 15-ével, mert az egy terem volt, és hát nyilván akkoriban még azért nem volt minden szabály betartva, tehát hogy mondjuk az ezer fő hivatalosban is mondjuk befért, beengedtek 2500-3000 embert, és olyan hangulat volt, mint sehol a világon, szerintem. Az emlékeim között válogatva, különös tekintettel arra, hogy a nevek is meglegyenek ugye az én korosztályomban, meg aztán már ugye a nevekkel is baj van mindennel, ami <gül> nagybetűvel kezdődik. Garda Krisztina mesélte azt, hogy ő egyáltalán nem emlékszik a vízilabda meccsre. Utána, amikor megnézi videóról, akkor ö, látja azt, hogy milyen meccse is volt, én azt olvastam róla, de lehet, hogy az se igaz, hogy te egyébként nem vagy egy nagy videózó. Visszanéző nem, mi semmiképpen, de egyébként vissza nézni, mert vannak ilyen hiba videók, tehát általában a nagy meccseket visszanézzük, de általában a következő mérkezésre koncentrálok már, bármi is történt. Mi az, amit egyébként egy meccsen te látsz, hallasz? Ha ott van a feleséged, de nem mondja meg, hogy hol ül és a látómeződben benne belekerül, létezhet-e az, hogy arra nem fókuszálsz, mert, mert másra fókuszálsz? A meccsen csak a kézlabdára fókuszál, maximálisan teljesen mindegy ki van a látón, a fiam legyen, a családom, feleségem, az, az, az egy másodagos, ott teljes mértékben a kézlabdára koncentrálok, és tudok is szerencsére, hogy ez... Az egy másik Lékai Máté, aki a pályán van? Az egy teljes mértékben a kézlabdára fókuszáló Lékai Nem ezt kedves. Nem gondolom, hogy egy másik, mert az életben ha bármi olyat csinálok, amire ami érdekel, vagy, vagy szeretek, akkor arra is maximálisan tud fókuszálni, tehát nem gondolom, egy másik Lékai él. -e. Mondták-e valahol az, hogy lehetnél itthon, vagy bárhol olyan, mint amilyen a pályán, vagy, vagy pont fordítva. <gül> hát olyat már mondtak, hogy vágjak olyan fejet valahol valahol, mint a kézlabda pályán, de, de egyébként nem mondtak még ilyet. Mit ad neked a kézilabda? Hát az nagyon sok mindent, mint, mint Emberileg adott nagyon sokat, tehát hogy én azt gondolom, hogy és sport mit? Fegyelemre tanít, kötelességre stb. Fegyelemre. Hogyan tanít fegyelemre? Hát A fegyelmet olyan. nagyon sokan említik Úgy. a sporttól. Úgy, Úgyhogy egy, egy nagyon komoly szabályrendszer van a klubnál, tehát hogy itt nem dikt vagy nem az de Valójában mondjuk. az edző. Itt egy diktatúra van. Tehát, hogy van az edző, amit mond, azt akkor is be kell tartanod, ha hát te tök más gondol. És ez normális? Ebben a világban, ahol az emberi jogok és már most nem kezdem sorolni. Én szerintem a sport az nem működik egy demokráciában legtöbb helyen, én azt gondolom. Mikor jöttél erre rá, illetőleg könnyű volt-e tudomásul venni? Különös tekintettel arra, hogyha abba a és kimész az utcára, ott merőben más szabályokat követsz. Én azt gondolom, a mai edzők már azért nyitottabbak a játékosok felé, mint mondjuk régebben. Tehát, hogy egy edző az idősebb, tapasztalatabb játékosoknak már nem is az, aki a véleményét, de beszél dolgokról, taktikáról, mit legyen, hogy legyen, mi a véleményünk, stb. Ebből a szempontból szerintem nyitottabb lett az edzői társadalom, de amúgy nem gondolom azt, mert az edző Végső soron az ő felelőssége, hogy mit játszik a csapat. Őt, őt fogják elővenni, hogyha rossz az eredmény legelőször. Tehát ő neki van egy elképzelés a kézadat tökéletes, a másik játékosnak nem az van, az edző viszi a bőrét. Szóval én azt gondolom, hogy az sportban muszáj meglenni a hierarchiának ahhoz, hogy működni tudjon. Tehát nem lehet egyenlő szinten egy játékos, meg egy edző, mert abból, abból káosz lenne. Egy konfliktusodat meséld el, ha gondolod név Amikor betartottad, de nem volt könnyű. <gül> hát volt ilyen, amikor mondjuk volt olyan figura, vagy játék taktika jelem, amit játszani kellett, és én tudtam, hogy az nem lesz jó, és tudtam, hogy nem lesz belőle gól, és, és muszáj volt azt játszani, mert az edző azt mondta. Éppen egy azért meccsen? Egy meccsen. Van konkrét emlék is, de most én nem, nem. neveket. De, de tudtam, hogy nem lesz jó az a játék, mert egyszerűen én voltam, tehát sokszor az edző kívülről lehet, hogy más lát, mint ami belül mi érezzünk a játékosok, de, de ezt mi, előtte mondta, vagy alatta? Ezt a, a közben, meccs közben, meccs közben, hogy játszunk egy időkérés után egy fontos akcióna volt, hogy, hogy mit játszunk, és biztos voltam benne, hogy nem lesz jó. És, és lesz. megtartottad magadban, az arcodon se látszott az ellenkezés. É, é, megtartottam magamban az arcomon, nem tudom, hogy látszott -e, de az biztos, hogy azt játszottuk, amit az edző mondott. Nem jött be? Nem jött be. Utána elmondta, de. Ö, el. Mi volt a reakció? Azt, hogy, hogy szerinte jó volt, csak a játékos, aki, aki az kellett, valamit kell csinálnia, az nem jó hajtotta ezt végre. Mennyire gyakori az ilyen? Olyanok vannak, hogy meccs előtt megbeszélünk valamit, mondjuk az edző mond valami, hogy mit szeretne, utána ezt megpróbáljuk a meccsen, és nem működik. Mert van ilyen, hogy egy videózáson azt gondolod, hogy majd működni fog a meccsen, az nem működik. De ezt a meccsen, hogyha te mondod az edzőnek, hogy mondja, hogy játszok ma azt, de mondjuk már előtte játszottuk, te meg mondod, hogy ez szerintem nem működik, akkor általában azt be látni az edzők. Lesz még erről szó, de volt olyan periódusod, amikor nem kertelek, szenvedtél az edző személye miatt, mert nem tudták kijönni vele, és ugyanakkor nem volt választási lehetőséged. Voltak edzők, akikkel nem jöttem ki, de nem gondolom, hogy taktikai dolgai volt. Tehát nem szakmailag nem jöttem ki vele. Ha nem? Nem szeretem azokat az edzőket, akik a szemedbe mondanak valamit, a hátad mögött meg a tök vagy... Amit mond... visszamond más? Tehát hogy jut vissza a füledbe? Igen, hát vagy pusztán akkor, hogy mondjam, amit mond neked, de közben meg a tettei nem azt tanúsítják, amit neked mondott. Tehát, hogy ezeket az nem, Én sokkal jobban szeretem azt, hogyha valaki szemtől szembe elmondja azt, hogy akár a problémáját, vagy akár bármit, és utána az úgy is van, mint hogy azt mondja, hogy a szemedbe. Hát, mit tudom, hogy két évig voltál csapatkapitány Veszprémben. Így van. Egy csapatkapitánynak más jogosítványa van, -e, mint a többieknek. Ezt most a tekintetben kérdezem, hogy a csapatkapitánynak van-e olyan pozíciója, amiben elmondhat olyat az edzőnek, amit egyébként egy játékos nem. A csapatkapitánynak inkább az a feladata, hogy egyrészt a csapatnak a, éppen, hogy mi zajlik a csapaton belül, azt, azt ő kommunikálja az edzővel, a csapatot egybe tartsa, akkor is, hogyha mondjuk tehát az edzőnek a jobb keze, meg a csapatnak is a jobb keze, tehát egy ilyen, hogy mondjam, a kettő között áll minden tekintetbe, de az biztos, hogy egy, egy csapatkapitánynak vagy egy edzőnek sokat nyitottabban kell egymásra beszélnie, mint mondjuk egy sima, Idézőben sima játékosnak, meg az edzőnek. Tehát egy csapatkapitánynak az, azokat is el kell mondani, azokat a problémákat, ami van a csapatban, vagy van az edzővel a csapatnak, amit meg kell beszélni, és meg kell oldani, hogy jól működjön a jövőben. A csapatkapitány kiválasztja meg? Normális esetben a csapat. Nem normális esetben? Van, amikor az edző nevezik ki. A tiéd mi volt? Nálam a edző nevezett ki, és az edző is váltott le. Tehát ez a nem normális kategória. Ez edző múlik, én jobban szerintem azt, amikor választja. Tehát a válogatottba például választani szoktuk. Mennyire képviseli ilyenkor a csapatkapitány a többieket? Maximális. Mert a többi játékos? Maximálisan. Van-e fellebezési fórum? Nem a szó jogi értelmében. Mármint, hogy egy csapat valamit akar, és a kapitány meg mondjuk nem akarja azt? Nem, ez is egy jó kérdés, de én most arról beszélek, hogy a csapatkapitány elmondja az edzőnek, az edző pedig és nem követi. Elkövete függelemsért, hogy én szépen fejezem ki magam a csapatkapitány, ha a szakosztályhoz ki tudja, kihez fordul. Nem, mert általában szerintem ilyen ügyekben a, ezek ilyen csapat belügyei. Tehát, hogy egy klubon belül is egy csapat, az egy külön külön kaszt, tehát még az öltözőbe is általában csak az edző, mert a játékosok mennek be, tehát a klubnak a vezetői stb. Ők nem járnak be az öltözőbe, ez egy külön világ a csapat, és a csapatnak mindig össze kell tartania, tehát hogy bármi van, az visz csak előre, hogyha a csapat ha van is probléma egymással, egymással vagy bármi probléma, azt egymás, egy belül oldják meg egymással, mint hogy azokat kívülre kommunikálja. Visszatérünk még az edzőkhez, csak egy fejezetet még végigveszek. A 2014 augusztusi térsérülés. Nem tudom, azt már nem is emlékszem. Hát az, hogy öt térműtét volt, nem tudom ez pontosan melyik volt, de nem akkor igazoltam Veszprémbe, és akkor pont sajnos megsérültem egy füred mind a két. Mind a két Tért? Nem csak a bal térnömen volt öttér. Szerintem akkor sérültem meg, az volt az első szezonon egy nagyon jól sikerült felkészülésnek, a legutolsó edzőmérkőzésén sérültem meg, sajnos egy, hiszem, egy porszleválásom lett, és akkor kijöttem. Léka Úrnak hány új törése van? Kett, hát új törésem, amit műteni kellett, az kettő volt. És milyen ez a darabos új törés, ami így olvasatra rettenetesen hangzik? Hát a hüvelykújamba itt van most jelen pillanatban, nem három-négy lemez, meg egy csavar. De jól működik? Jól szuper állt, tehát ez már jó pár éve volt, de hát igen, darabokra tört, és így a orvos úgy mondta el, hogy így, nem tudom hány óra alatt, így összekerett épp, mint egy szobrot rakott volna össze. Nem ez akarok a... rosszat mondani, de a Berki Krisztián mintha arról mesélt volna, hogy az egyik kezét nem tudja olyan magasra emelni, mint a másikat. Tehát, hogy ez... Én sem tudom, például a ballávomat bal nem tudom nyilván ugyanannyira behajítani, mint a jobbot, de ezzel azért lehet együtt élni. Könnyű. Attól függ, milyen szituációban Többet kaptál a kézilabdától, mint amennyit te adtál érte. Miközben ez egy nem lejátszható matematikai művelet. Hát én is ezt mondom. Én mindenemet adtam a kézilabdának, de az biztos, hogy egyáltalán nem maradt adós a kézilabdasanak. Mindent? Mindenemet. Tehát, hogy én minden... Mind, tehát, amikor fájt valami, amikor nem volt kedvem, amikor szabad időm lett volna, amikor a családommal lehetem volna, akkor is mindenemet a, a ké, csapatnak és a kézilabdának áldoztam. Igen, a darabos törés az 2018 április. Azt mondd nekem, hogy volt-e valaha is presszió a tekintetben, hogy hamarabb tél visszaadott esetben benned presszió, mint amint az orvos mondott a gyógyulást illetően? Hát persze, de ez szerintem egy ilyen belső motiváció, tehát hogyha nem, nem a klub, vagy nem az orvos, vagy bárki, akkor te akarsz Egyszerűen nagyon rossz kívülről nézni, meg kívül lenni a partvonalon. Uh, nyilván most épeszi dolgok. De a tojásrántottához te... 10 perc kell, akkor a 9-es tojásrántotta az milyen? Nyilván akkor tudsz csak visszatérni, hogyha tudsz is játszani. Tehát, hogyha mondjuk tiába akarsz -e visszatérni, de nem tudsz teljesíteni, nem tudsz még edzeni. Min mérje az edző, hogy mit tudsz teljesíteni az edzésen? Néz? Így van, így van. Tehát úgy nem, nem térsz vissza, hogy egyből a meccsre. Tehát előtte elkezdesz edzeni, és hogyha edzésen te nem vagy gyors, nem tudsz dobni, nem, nem tudod csinálni a dolgokat, akkor nyilván nem fogsz még visszatérni. De az biztos, hogy egy sportolónál mindent bevetnek azért, hogy, hogy hamarabb visszatudjon jönni, mint mondjuk az átlagos gyógyulási idő. Hogy vannak a veleit? A vállam lekopogom, az rendbe jött, az, az egy, hát mondanám, hogy csoda, de inkább, hogy mi rendben van. Hogy van az orrod? Hát az a baj, hogy amikor eltörték, akkor pont visz másik irányba törték el, mert már annyira egyenes volt, hogy így össze törögették jobbra-balra, hogy legutóbb tök egyenes volt, most megint ferde, úgyhogy, úgyhogy most nem mondom, hogy szeretnék még egyet a másik irányból kapni, de, de most ferde sajnos. Levegővételnél? Hát a bal orrlukamra nem kapok levegőt, de hát az. Ez meg egy műtét lesz? Hát van egy plastikus sebész ismerősöm, aki már teljes orsövény ornyereg or or or or or or or or mindent ráadásul fontos, hogy te hány orlukodon tudsz levegőt venni, hát ez a vitál kapacitásodat befolyásolja, nem? Mérik ezeket ilyen terjeses tesztek, ennek nem volt. az egyik az egyáltalán nem szellem? A, a, a bal az necces, tehát, hogy a a a amikor voltak ezek a, a milyen, nem is emlékszem, mi volt a Covid alatt milyen tesztek voltak, a, a PCR, vagy nem volt, tehát akkor mindig a jobb orlukomból vettek, mert a balba azért annyira nem tudták bedobni. Nézzünk néhány nevet, hogy vajon mi lehet velük. Mi a helyzet Andó Ariánnal? Füreden van, az Európa Bajnokságon ott is volt, most a 2024-ben egy fiatal tehetséges kapus, aki, aki azt gondolom, hogy lesz még válogatott. Ubornyák, Dávid valahogy is el a konkurenciád? Ő Veszprémben, amikor én a voltam, ő akkor volt, na, ifjú unió, nem tudom, hogy hívták, és volt, amikor felnőttek hozzánk edzeni, de konkurenciám nem hiszem, mert nyilván nem egy más egykorosztály vagyunk, tehát ő jobb, a fiatalabb nálam. Ö amikor akkoriban, és Sávi Szabate volt az edző, és ő, ő, ő náluk nagyon sokat fejlődött ez a fiatal generáció, voltak még egy három-négy játékos, Szejtlerig, Fizi Dani, aki most a csapattársam, tehát ők nagyon sokat fejlődtek az időszak alatt, amikor a Sávi foglalkozott velük külön. Elsütöttem már, hogy gyerekkoromban én illésrajongó voltam, és nagyon csalódott voltam, amikor kiderült, hogy az illés együttes tagja egyébként nem barátok. Hogyan van a Fradi, hogy volt a Szeged, hogy volt a célje, hogy volt a vesprém? Hát akkor hát nyilván nem mindenki barát mindenkivel, de, de azt gondolom, hogy vannak olyan kapcsolatok a csapaton belül, akikkel a mai napig. Tehát mondjuk a Miklán Rollival én Szegeden voltam csapattárs, Cejében nem, majd Veszprémbe igen, majd megint nem, most sem, de mégis azt gondolom, hogy, hogy barátok vagyunk és nagyon jóba vagyunk. Szerintem ez, ez vannak akiknek ez több évi kitart, van akinek nem, nyilván nem egyszerű tartani, tehát találkozni nagyon nehéz, amikor mind a ketten sportoltok másik csapatba is, ugye a naptár azt teljesen telített, és nem nagyon tudtak, de, de vannak olyan kapcsolatok, ahol, amik átívelnek azon, hogy most egy csapatba vagy -e, vagy nem, aztán vannak olyanok is, amikor volt egy német csapattársam, a Christian Zeitz, aki azt mondta, hogy Arbeids kollégek vagyunk, tehát, hogy ő így hívott mindenkit, tehát ő például senkivel nem barátkozott, és senkivel nem is volt baráti viszonyban. Hány városban laktál? Hány országban? Két országban laktam, Szlovénián, Szlovéniában. Szlovéniában, Cejjében, Magyarországon, Budapesten, Szegeden, meg Veszprémben, három hárosban. Mindenhol saját lakás, vagy van, ahol bérelt? Buda, én Budapesten születtem, tehát itt, amikor itt játszottam, akkor anyukámékkal laktam még, Szegeden a klubtól kaptam, tehát az bérelt volt. Veszprémben az elején, nem tudom, hány évig bérelt volt, utána lett egy saját házunk, itt pestem most meg, ö, hogyha visszatértem, nem anyukámékhoz értem vissza, de véleményben bérle lakunk. Mennyire könnyű megszokni ott élni, ahol játszol? Én nagyon szerettem mindenhol. Megmondom őszintén, én könnyen beilleszkedtem. Hiába vagyok budapesti, egy nagyvárosból, nagyon jól éreztem magam Szegeden is, Veszprémbe is, Szelyébe is. Ö, mindenhol megtalálom a maga szépségét. Veszprémhez közel lakott a nagypapám, a nagymamám, a Jajkai, a nagypapám ugye Szigligeti, Úgyhogy én mindenhol nagyon jól éreztem magam. Amikor elmentél Szlovéniába, akkor ott mi volt a motivációs ok? Hát több is volt. Egyrészt a Szeged nem annyira marasztalt engem, hogy maradjak akkoriban. Másrészt a Vladan Mátics volt az edzője a Celjének, aki már jó pár évvel ezelőtt is szeretett volna, hogy, hogy a játékos legyen. Harmadrészt meg szerettem. Tehát harmadrészt a célja egy nagyon nagy múltú, nagyon nagy klub, és szerettem valaki próbálni magam külföldön, és azt gondoltam, hogy a célja, mint BR résztvevő, mint nagy múltú klub, mint fiatal társaság, az az én fejlődésem szempontjából egy a legideálisabb választás lesz, hogy nem egy túl nagy lépcsőfokot ugrok, hogy a tegyük fel, ott nem játszom, hanem a padon ülök, hanem ez egy pont egy annyival nagyobb lépcsőfok volt, ahol még játszom, fejlődök, külföldre is megyek, ami Mind mint tudásban, mint szakmai kézlabdában is fejlődök, mint emberileg is fejlődök azzal, hogy külföldön is élek. Hát, tévedtél, ugye, mert két év után eljöttél a céljétől, miért jöttél? Anyagi gondjai voltak a klubnak, és a Maximálisan meg voltak elégedve velem is, meg az egész csapattal is, de sajnos Szlovéniában a Laszkógyár akkoriban, azt hiszem felvásárolta a hely, nem is tudom pontosan. A lényeg az, hogy anyagi gondjai voltak a klubnak, és a két, két játékos, Szebastián Szkubének meg nekem azt mondták, hogy nagyon szeretnék, hogy maradjunk, de egyszerűen nem tudnak itt ajánlani. Ilyenről még lesz szó, de most azt kérdeztem, hogy azt mondtad, hazatérnék, de a jelen viszonyokat is vervez kizárható, aztán mégse így alakult. De mi lehetett az, amire akkor. Azt alapoztad, hogy kizárható, A te itthoni megítélésed mi? Hát ugye nem tudom, hogy ezt mikor mondtam, megmondom őszintén. 2014. januárban. Ö... Nem tudom, mi lett az ok. Hát nyilván Szegeden voltam már akkor, egy klub jöhetett itthon szóba, hogyha előre szerettem volna lépni a karrierem. Nem, akkor még 2014. januárja, a Magyar kis, nyáron valószínűleg elhagyja a szlovincejét. Igen. A hazatérés egyedül a Veszprém akkor azt gondolom szóban, mert nyilván előre feleszelettem a karrierembe lépni. Nem tudom, miért mondtam ezt, hogy akkor ne, valami oka volt. Lehet azért azt gondoltam, hogy akkor, a, akkor lett egy ilyen új vezetése a Veszprémnek, új stábbal, akkor jött a Carlos Ortega, meg a Seviszabate. Lehet azért azt gondoltam, hogy a Veszprém nem szeretné, ugye nem tartana rám igényt, nem tudom megmondani, hogy, hogy mi járt akkor a fejembe, de Örülök, hogy tévedtem. Milyen a sajtóval való viszonyod? Mennyire evidens, hogy egy sportoló nyilatkozik? Mennyire hagyja a klub, a szövetség azt, hogy egy sportoló nyilatkozzon? Hagyja, hogy nyilatkozzon csak. Én nem nagyon szeretem azokat, hogy a az újságíró azt kérdezi meg, amit idézőjében szabad, meg amit. Tehát, hogy nem nagyon szeretnek belemenni a témákba, azt gondolom. Mit nevezünk belemenni a témákba? Hát a kényes kérdéseket Mit nevezünk kényes kérdéseket? Például e most mi kényes kérdés? Hát most, most én belemennék, most ha értenék mondjuk, hozzá. Nem tudom, most mondjuk nem tudsz, szerintem kényes kérdés. Mindig van kényes kérdés, de, de mi volt tavaly? Vegyünk egy kényes kérdést? Utolja, amit... Utolsó téma, ami eszembe jutna, hogy mi volt kényes kérdés, az amikor mondjuk, hogy a hogy hogy miért kellett, vagy hogy jöttem el, vagy mi volt a, az oka annak, hogy el kellett jönnöm. Hát most két éve lesz lassan. Tehát, hogy utoljára ez, ez a téma jutna eszembe, hogy, hogy ez lehetne kényes kérdés. Amit nem kérdeztek meg. Megkérdeztek, de nyilván nem feszegeti nagyon senki ezt a témát, mert hogy már két éve volt, és igazából mindenki lezárta ezt a történetet, és akkoriban nem nagyon kérdezték meg. Miközben neked lett volna mondandód? Nekem se biztos, hogy lett volna, mert nyilván nekem sem mindig szabad. De valami... Vannak olyan dolgok, belügyek, amiket azért én sem mondok ki. Alá is egy olyan papírt, amiben? Például, vagy, vagy, vagy csak szimplán nem szeretném most semmi, Hozadéka nem lenne annak, hogyha, hogyha elmondaná bármelyik fél is a, a teljes igazságot, de nyilván vannak olyan témák, amiket belügyként kezelnek, vagy egymás közötti dolg, dolognak. Most van menedzsered? Van. Ugyanaz, mint aki volt 2014-ben? Igen. Hogyan tesz szert az ember menedzserre? Én nekem sokáig azt gondoltam, hogy nem kell, és utána Szegeden, amikor Szegedre igazoltam, az első évben akkor még nem ez a... Pixeged, Mol, tehát Pixegednek hívták, de nem a Csányi úr volt a tulajdonosa a klubnak, és azért komoly anyagi gondok voltak, és nagyon sok hónappal tartoztak, és, és akkor éreztem azt, hogy azért van szüksége egy menedzsernek, hogy ő, ő próbálja majd ezt, hogy én megkapjam azt a pénzemet, amit megkerestem, vagy meg, megérdem, megilletne, azt próbálja majd behajtani a klubon, vagy ne adj Isten, hogyha nem tudja, vagy olyan szituáció áll elő, hogy én nekem el kell onnan igazolni, mert... Tényleg akkoriban az is benne volt, hogy teljesen bedől a szegedi kézlabda. Akkor nekem másik klubot kell keresnem külföldön is, hogy ebben legyen a segítségemre egy menedzser. Egy menedzser az fix fizetést kap? Én tőlem nem kap pénzt, a klubok fizetnek neki százalékot a fizetés után. Tehát, hogy nem tudom, az egyéni kérdés. Meg... Hogyan van, hogy a klub fizeti azt, hogy a, a menedzsernek kell kikényszeríteni azt, hogy adott esetben, ha a klub nem fizet, akkor fizessen? Mi az érdeke Tehát a nem... klubnak abban, hogy fizessen? Nem, a menedzser az akkor kap, hogyha egy játékos odaigazol. Igen. Legyen szó, 10 forint. És akkor abból egy bizonyos százalékot kap a menedzser, mert odahozta azt a játékos. Igen, klubot. de ez előbb volt arról szó, hogy. Igen, ott nem, ott nem kap, ott, ott nyilván ez a menedzsernek a munkája már abból, hogy ha bármiféle gondja van egy játékosnak, azt a menedzser megoldja. A, egy Lékai Máté, amikor, hát persze ez attól függ, hogy éppen hány éves, de mikor nyugodt, hogyha hány évre van független attól, hogy a szerződést fel is lehet bontani? Én szeretem, hogyha ha mondjuk, nem az, hogy hány évre előre, de mondjuk, hogy tudom már ősszel, ősz közepén, vagy végefele, hogy, hogy mi lesz a következő szezonban velem. Én egy én, én kicsit ilyen Idező, aggódósabb vagyok ebből a szempontból. Mennyire? Nem az, hogy most rágom de de szeretem tudni. Tehát én nem az azt akarom, hogy azt mondják mindenképpen, hogy most akkor oszabbítunk vele, csak mondják el, hogy igen vagy nem? Mit kezdik ki az ellenkezője? Hogyha nem mondják el? Ha bizonytalan vagy. Egyszerűen csak nem szeretek abba belegondolni, hogy bizonytalan vagyok, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Mennyire vagy magabiztos? Ezek szerint hol magabiztos vagy, de képes vagy nem magabiztos? Ebben nem. a szempontból nem vagyok. Amúgy meg azt gondolom, hogy magabiztos vagyok az élet egyéb terület. Mennyire vagy kiszolgáltatott? Hát amennyire egy alkalmazott a, világ, a mai világban, szerintem. Bá, tehát, hogy, de az, hogy a Lékai Máté Lékai Máté, az milyen magabiztosságot ad a tekintetben, hogy lehetséges, hogy az adott klubban biztos bizonytalanságba tart, de te azt mondod, hogy egy Lékai Máté az el fog kelni még a világban. Ebben, ebből a szempontból magabiztos vagyok, csak nyilván itt egyéb szempontok is vannak, tehát, hogy tegyük fölte, az van egy családod, van egy gyereked, nem biztos, hogy most de én biztos vagyok abban, hogy ha az adott klub nem akar, akkor egy másik klub akarni akar engem, csak abban nem vagyok biztos, hogy én a, a családommal szeretnék most megint újra költözni, a gyereket másik óviba vagy iskolába iratni, stb. stb. Tehát ebben nem vagyok biztos, de abban maga biztos vagyok, hogy bármikor, amikor egy csapattól eligazoltam, biztos voltam benne, hogy lesz olyan ajánlat, ami lesz olyan klub, aki le akar engem szerződtetni. Nem muszáj minden kérdésemre válaszolni, sőt, egyáltalán nem kell válaszolni. Most 2024 májusában. Ki keres többet, Te vagy a feleséged? Feleségem. Um, Voltál-e valaha is csapatom belül nélkülözött? Voltam, természetesen. Mennyi időn keresztül? Hát például a Veszprémi karrierem az így ért véget. És a veszpemi karriered így is kezdődött, hiszen ott vagyunk 2014-ben, miközben 2000 15. Ö, okt, jó, ugye, ö, ugye külön kell tudni választani, hogy ugye van nélkülözés abban, hogy az ember a csapatába játszik, vagy van nélkülözés abban, vagy és van nélkülözés abban, hogy függetlenül hogy milyen teljesítményt nyújt a csapatában, beválogatják-e. Mert a válog, válogatott be bekerül le, Mert ugye te elmondtad, hogy a válogatott az a, az a cél-cél-cél-célja. Hát igen, az fontos volt, hogy a Párizsi Olimpiára, tehát Veszprémből igazából ezért igazoltam el, hogy, hogy a válogatott. Magam szempontjából is, hogy nyilván jó formában legyek, hogy játszak, játékban legyek, és ezáltal tudjam segíteni a abban, hogy kiussunk az olimpiára. Mert az előbb rosszul fogalmaztam, az a kritika, ami megfogalmazódott, az nem a Veszprémmel kapcsolatos volt, hanem a válogatottal, amikor Dussei eh, arról beszélt, hogy nem akarta megbántani lékaikat, amikor egyébként kihagyta őket a válogatottból, és nyelvi és egyéb nehézségre hivatkozott. Hát ez egy érdekes dolog volt, amikor ott nem válhatott be minket. Nem tudom, mai napig az okát. Kell, hogy tudjad? Nem, egy nem kell megindokolni soha senkinek, hogy miért nem hív egy játékos, hogy miért nem játszik. Egyszerűen csak nem értettem, de igazából ez a szivajoga minden edzőnek, hogy azzal a játékossal játszol, akivel akar, azzal a kerettel álljon, menjen egy tornára, amivel akar, akkor nem kellettem, azóta szerencsére azóta ugyanúgy válgatott tagja vagyok. Igen, ugye, amire az előbb utaltam, az szintén még egy 2015-ös történet, amikor e, arról beszélt Sótonnyi László, hogy Lékai Máté visszatérési esetéje, a B.U. nyitott, Mátét kett viszont viszont akárhogy is nézzük, parkoló van a Veszprémnél. Pedig hát még csak egy éve vagyott. ott. Mi az, hogy parkoló Mert ugye, mint mondtam, volt az a sérülésem, amikor oda kerültem Veszprémbe, akkor az ésszeszezonomban nagyjából rehabilitáció volt el sajnos. A második félében meg olyan tétmeccsek voltak, ahol a Carlos Ortiga azt gondolom akkoriban nyilván jogosan, előttem volt ott volt, az én posztomon volt még a Csema Rodriguez, aki most a szövetségéb kapitány, meg a Carlos Ruizga, a szintén a spanyol játékos, és őket preferálta, tehát ők játszottak ott. Mi történt aztán? Elmentek a Rueszka elment, és hát nyilván én is fejlődtem, is, és harcoltam azért, hogy több percet kapjak, több lehetőséget, és azt gondolom, hogy utána is sikerült is kivívni. Volt-e valahol olyan helyzet, amikor azon gondolkodtál, hogy eljössz, mert a sorban úgy álltak előtted, hogy kicsi volt az esélye annak, hogy ez a sor egyszer rövidebb lesz? Nem. Nem volt ilyen. Megmondom őszintén, hogy én harcoltam, és mindig is ez volt bennem, hogy én ki fogom harcolni, és bíztam magam. Ugye a mondat így szól, már kedvelem, viszont akárhogy is nézzük, parkolópályán van a Veszprémén, neki nagyon jó kiút lenne Császárgából példája, aki a psg nél volt hasonló helyzetben, aztán átigazolt a Schaffhausenhez, amelynél formában lendült. Én meg, mert ma maradtam Veszprémben, és ott sikerült. Nem Vannak egy kéretlen tanácsadók. <laughs> rengeteg, rengeteg nyilván. Jó belső hangod van-e? Igen, ezt így utólag most már azért nyilván azt látjuk, hogy a karrieremnek a több van, -e háta... több van mögöttem, mint előttem, azért így utólag azt tudom mondani, hogy általában jó megérzéseim voltak, hogy klubváltással kapcsolatban, meg egyéb dolgokkal is, úgyhogy ezt mondom, hogy igen, jó belső hangom van. Szülei szüleim mondták, hogy etvasz, Lékai egy mennyire etvasz? az mit jelent, hogy átvorsz? Hát egy valaki. És hogy az elsősorban azért kérdezem, mert volt egy, nem is tudom, hogy jó vagy rossz kérdés, de a válasz miatt jó kérdés volt, amikor arról beszéltél, hogy te nem leszel egy nagy László. és akkor az, lett a, az volt a fejemben, hogy tulajdonképpen a nagy László mit is fémje lesz. Ezt ilyet mondtam én. Hogy nem akkor ezt az majd... <gül> <gül> Igen. Nem tudom, mire gondoltam. Hát a nagy Laci nyilván azt gondolom, hogy a magyar férfi készlabdának a megkerületletlen ikonja minden tekintetben, mint uh, magasságilag, minden eredményben eljött ben mind uh, a kézabdáma betöltött szerepében. Tehát, hogy Mennyire gyakori, egy olyan kijelentéseiddel szembesülsz? A gangon egyébként éppen megint egy ilyen történetben hosszú, eh, amikor nem emlékszel arra, hogy vala is mondtál ilyet. De a Laci az szerintem a mai, mai, mai férfi kézabdának az első számú embere. Uh, amikor visszavonták tőled a csapatkapitányságot, akkor arra volt indoklás? Nem. Mint hogy a kinevezésnél se? Hát a kinevezésnél az, azért olyan indokok voltak, hogy én voltam ott akkor a legrégebb óta a, a, a csapatban, én voltam magyar, én voltam azon a pozícióban, aki, aki általában az edzőnek a jobb keze szokott lenni az irányító. Tehát, ilyenek voltak, de amikor visszavették, akkor nem indokoltak. Csapat kérdezi ilyenkor. Hogy a csapatot megkérdezték-e? Nem, hogy a csapat kérdezé márti, mi történt? Hát kérdezték persze, és sőt, szerintem, hogyha lehet, hogyha a szavazás lett volna, akkor lehet, hogy engem választottak volna meg, de amikor jött a csak akkor ő egyértelműen a laugét szerette volna, akivel nekem amúgy nagyon jó viszonyom volt, és, és semmi konfliktusunk nem volt ebben. Volt-e valaha is, nem kell, hogy konkrétan, de elmeselted edzőbuktató hangulat, amikor maga a csapat egységesen lázadt volna fölhalni. Nem volt soha. Az én karrieremben ilyen nem volt, attól függetlenül, hogy nyilván volt olyan, amikor rúgtak ki edzőt mellőlünk, de mi minden meccsen nyerni szerettünk volna, hogy soha nem volt olyan, hogy mi szerettünk volna megbuktatni edzőt. Telekom Veszprém várható kerete 2018-19 egyszer már játszottunk, ilyet, ha rosszul ejtem, hogy segítesz. Kentin Mahe igen, ő még most is ott van Veszprémben, ő most fog eljönni nyáron, Jön igazol a bundesliga nem hosszabbítottak vele. A francia válatot bejátszik. Ezt is majd ott akkor. <gül> nem csak, az ember keresi a... Mennyire vagy rögtön? Ha már itt tartunk, de már örvendetesen visszafogtam magam, és ez így is marad. Mennyire vagy így, e, improvizatív? A pályán vagy a pályán kívül? A pályán. Én azt mondom, ez az egyik legnagyobb erőségem. Tehát, hogy nagyon. És mennyire vagy pályán kívül? Hát mondjuk ilyen barkácsolás, meg be egyáltalán nem, hogy ez a kérdés, hogy kitalálok-e dolgokat, hogy miből lehetne. De az a Lékai Máté, akit megismernek a csapatban, azzal a civilben, ha találkoznak, akkor nem mondják azt, hogy egészen más. Nem, hiszem, hogy mondják. van egy klasszikus barátság csapatból? Hát nyilván gyerekkori, nagyon fiatal nincs, mert... a gyerekkori barát van? Van. Hát mi számít gyerek középiskolai. Tehát, hogy mondjuk olyan, olyan van. Hány barát van? Nem sok, de az bőven elég. Idő is van rá? Most, hogy Pesten vagyunk, így most már egy kicsit több. Mert nyilván én Pesten nőttem föl, tehát Pesten több van. Mi a Final Four kudarc oka? Tudom, ez egy ezer dolláros <gül> Hát, inkább egy millió. <gül> egy millió. De... Nem tudom az itt Mindegyik más. Mindegyik esetet más, hogy lehet megvizsgálni. Az első b amit én játszottam, az a Barcelona ellen volt. Ők egyértelműen jobbak voltak nálunk. Jobb csapat volt, jobban játszottak. Ott nem volt kérdés. A másik b a kijátsz elleni, ahol 89-9 góla is vezettünk már. Az egy teljes leolvadás, teljes, teljes mértékben megmagyarázhatatlan. Tehát nem tudok rá tényleg okosat mondani. Sokan mondták, hogy sokan mondták, hogy az edzőnek a hibája sevi szabetei, meg azt gondolom, hogy az meg a mi hibánk volt a játékosok, mert azt nekünk százból százszor meg kellett volna nyerni edző is, hogy bárhogyan, tehát, hogy ilyenek vannak a sportban, tehát pont utána volt, én nagyon szeretem az NFL-t, utána volt Atlanta Falcons, New England Patriots is a harmadik négyedben, 28-3 volt az Atlantának és onnan nyerte meg a New England a Superbolt, tehát vannak ilyenek a sportban, sajnos nyilván a rossz oldalon álltam, de de ez megmagyarázhatatlan, és talán volt a Bárderszkopi elleni bél meg, ott meg azt gondolom, hogy, hogy ott taktikailag volt elrontva az a mérkőzés. Tehát rossz, rossz volt felépítve az, amit előtte 10x meccsen meg volt a megszokott ritmusa a csapatnak megszokott játéka, az pont a döntőre rúgtuk fel, vagy rúgták fel. Az edző döntött így. Ezt a kérdés szintén elrokom még Odebb. Mennyire hiányzik? A Final for? Igen. Hát, a, hát nagyon nyilván ez az egyik nagy cifájdalom lesz, hogy valószínűleg az én karrieremben már nem fog tudni BI-egyezemet elérni. Ez szintén még. Haréb, azt mondja nagy László, hogy az öltözőnek is vezér egyénisége. Alaci? Nem te. Én azt gondolom, hogy ez így van mint a pályán, meg a pályán kívül is próbálok ilyen szerepet betöltni. Miért lett vége Két évvel később valaki megkérdezte. Megközölték velem júliusban, hogy ha ott maradok, akkor a lelátom fogok ülni bármi is történjen. Erre utaltál egy mondatot, tehát ennyit mondtál? Ö... Meglepetésként ért? Maximálisan. Egyrészt, mert nem nagyon szoktak irúni. át. Mennyivel előtte hosszabbítottak? Hát azt nem tudom mennyivel előtte, de hogy még volt Mert egy év. rendszeresen hosszabbítottak. Sőt, de rendszeresen hosszabbítottak úgy, hogy még nem is járt le, és rátettek. Nyolc évet voltál. Igen, így van, így van. Tehát igazából azt nem tudom, mikor hosszabbítottam, de azért meglepetésszerűen, hogy nem nagyon szoktak kirúgni játékosokat, pláne nem olyanokat, aki nyolc éve ott van, és előtte még két évig csapatkapitánya volt a csapatnak, és még van egy éves szerződése. Mi az... történt? Hát Elfogyott a levegő, ezt szoktak mondani. A, a, a, a hivatalos indoklás nekem az volt, hogy a szakmai stáb úgy döntött, hogy igazából nem azt mondták, hogy menjek el, nem azt mondták, hogy bármi van, ilyen a látón ülök. Megváltozott időközben a szakmai stáb? Nem. Ugyanaz nem. a szakmai volt. Hát az a, akkor abban abba a szezonban lett új. Tehát, hogy előtte lévő nyáron nevezték ki az újat. Ö, azt mondták, hogy túl sok játékos lesz, és hogy nekem már ebben nem lesz helyem, és hogy a Lukács Péter nevezető, ö, pepét. Ö, Próbálják favorizálni, hogy a fiatal magyar beépítsék. Majd miután eljöttem, ott volt egy évig, egy évet még azóta ő is kölcsönben van, és hát láthattuk, hogy mennyit játszott, semennyit. Tehát, hogy igazából egy év múlva már az volt a kommunikációja a Veszpermi klubnak, hogy, hogy a magyar fiatalokat nem tudják berakni, mert hogy ide már kész játékosok kellenek. Tehát egy év alatt ennyit vártam. Más mondtak, mint ami a valóság? Én szerintem lehet, hogy beférne oda a fiatal játékos bizonyos pozíció. De Mi történt? Szerintem. Velem kapcsolatban? Igen. Egyszerűen nem tudom, nem számított rám a szakmai is, és ők azt gondolták, hogy így közlik velem ezt. Igazából ezt minden, szívek jóra ezt mondani, hogy nem számítanak rám, csak én azzal, azzal nem értek egyet, hogy ezt mikor is közölték velem, mert tehát ezt nem hiszem, hogy július legelején tudták meg, hogy rám nem számítanak jövőre, mert azt hiszem van szünet. Így van októberben tudták már, hogy mi lesz a jövő keret. Ez elhelyezkedés szempontból Hát minden fontos? szempontból, így van, így van, tehát minden szempontból, hogy nyilván, tehát, ezt közlik velem, mint januárban mondjuk, vagy amikor ezt tudták már, akkor nyilván én is más helyzetben máshogy tudok mérlegelni, más megnézem. Neked hogy az én... a foglalkozásod, hogy sportoló vagy? Így van. Ha te nem vagy sportoló most, akkor munkanélküli vagy? Így van. A szó szoros értelmében. Hát, ha holnap kirúgnak, akkor igen, nyilván utána keresetünk. Ér, érzetre. Tehát ugye, és csak arra fölmondom, hogy én nagyon hosszú ideig nagyon szerencsés voltam, hogy elég elviselhetetlen pavali vagyok. Állítólag voltak teljesítményeim, ezzel együtt sokszor szerettek volna megválni tőlem, és sokszor meg is váltak tőlem, és azért több volt az eszkimó, mint a Fuka. Tehát ahogy múlt az idő, egyre kisebb lehetősége volt annak, hogy elhelyezkedjek, miközben én szerettem volna a szó átvítélt kézilabdázni, tehát most csinálok, és ez nagyon nyomasztott. És mindenféle olyan dolgot el is követtem ennek érdekében, amit ma már nem követnék el, de értem azt az énemet, ami, amely akkor azt mondta, hogy ezeket, ezek nem is kompromisszumok volt, a mindenféle baromságot is megtettem, amiket nem kellett volna. Mennyire vagy dependens? Én nagyon. De te mennyire vagy dependens a kézilabdától? Hozzá hogy... hozzátéve, hogy időben is, tehát ez ugye ez a dependencia, ez csökkent, de, mert ugye az ember saját fénykorával is tisztának. Hát ez, ezt akartam pont mondani, hogy én nyilván most, most ha holnap azt mondja a Fradi, hogy nem kellek, akkor én az engem már nem, nem mondom, hogy nem esne rosszul és nem lennék ki, de biztos, hogy annyira nem viselne meg, mint hogy ez... Mikor volt a legdependens, a legfüggőbb? hát amikor mondjuk a fénykorom volt 25-től mondjuk 33 éves koromig vagy nem tudom, de akkoriban nem is merült fel bennem, hogy egy klub tehát amikor megjegyük fel akkor, hogy Veszprémben voltam vagy Céjében, fel sem merült bennem az, hogy ne tudnék elhelyezkedni máshol tehát, nem mindegy, volt hogy hova olyan helyekre elhelyezkedni, ahol én is szerettem volna, inkább így mondom. Volt-e úgy egyszerető? Mert ugye, volt, sokszor volt. van, hogy sok le lehetőséged van, és nyilván te is mérlegelsz, hogy milyen bajnokság, milyen csapat, milyen fizetés, stb. stb. stb. rengeteg szempontot kell ilyenkor figyelme venni, de olyan az életemben talán most volt, amikor a veszprém nyáron közölt ezt velem, hogy ott, ott is nagyon sok lehetőségem volt, de itt már mérlegeltem azért azt is, hogy a családommal tudok elenni, a családomnak mi a jó, stb. Stb. Aktív sportolói pályafutásod alatt soha nem voltál De ez kérdés, soha nem voltál munkanélküli? Nem. Ez mázli vagy sem? Tehát, hogyha végnézed... Szerintem, vagy kézadás a munkanélküli, akkor vége a karrierjének. Tehát, hogy a, most, tehát neked nincs klubod egy évig, akkor utána soha nem is lesz már. Tehát így, itt nem nagyon lehet visszajönni abból, hogyha hát te munkanélküli vagy, én azt gondolom. Itt mindenkinek az a kérdés, hogy el te döntöd el egyrészt azt, hogy munkanélküli leszel-e, vagy magyarul a Vagy nem kellesen hova, és azért lesz a Tehát azért a kettő nem ugyanaz. Én azt feltételezem, hogy te tudsz szomorú lenne. Persze, mégis azt mondtad, nem így terveztem teljes mértékben a jövőt, de egyáltalán nem vagyok szomorú, már csak előre tekintek. Ez egy ilyen szabványuma. Hát így van. De akkor lehet, hogy szomorú voltál. Hát amikor elkejt nem persze, hogy az voltam mondjuk ez azért, már, tehát itt. Amikor ezt közölték, meg mire én a fradiba igazoltam, azért eltelt idő. Mennyi? Egy hónap azt hiszem, vagy kis alatt Nem azt csak örültem, hogy megoldódott ez a szituáció, mert an, a, tehát azért is akartam azt, hogy ott legyek Veszprémben, mert akkor egy évig a lelátón ülök, akkor azt gondolom, hogy még jobban még jobban megviselt volna ez a történet. Itt meg már örültem annak, hogy, hogy egy olyan helyre kerültem, ahol én szerettem volna, és egy olyan. történetnek a végére, amit nem szerettem volna, hogy ez megtörténjen volna. A 10 mennyire viseltem hát mondjuk 10 tehát inkább azt mondom, hogy teljes mértékben meglepett ez a, dönt, ez a döntés hogy lehet beéleszkedni egy csapatba, ahol mindenkit ismerze, sose voltál a játékosa Hát és sok csapattársam volt, de nagyon könnyen, de szerintem ez a csapaton is múlik, tehát nagyon befogadóak voltak, és nyilván az is nagyon jó, hogy itt nálunk csak magyar játékos van, tehát hogy anyanyelven tudtam mindenkivel kommunikálni, tehát ez is egy nagy könnyebbség, úgyhogy ez nagyon könnyen ment itt a Ferencvárosnál. De bármit is tanultál, bármilyen skill is szereztél-e a kézilabdázás alatt, mert nem olvastam, ami a kézilabdázáson kívül téged még egyszer kereső foglalkozáshoz vezethet. Jártam amikor estén, akkor jártam a TFR sportszervező sportmenedzser szakra, sajnos nem sikerült elvégezni, két évet elvégeztem, egy évet nem sikerült már. történt lépni. Eligazodtam Szegedre. <gül> és, és azt mondta hogy a, akkori akkoriban Mester Skajckmesterre, azt akkor levelezőre jártam, úgy kellett volna járni egy havonta, a másik a csütörtök, péntek, szombat, reggel nyolctól este a ticelt van bennem, és mondta, hogy rendben, csak vissza se gyere. <gül> tehát, hogy akkor vannak a meccsek, meg akkor van a minden, tehát, hogy az esélytelen volt sajnos. Angolul megtanultam, hogyha nem is tud, valamennyire tudtam, nyilván előtte is, de angolul, angolul beszélek, most már teljes mértékben. Talán ez a legnagyobb skill, amit az én, ha egy papíron, vagy, vagy hogy mondjam, mert egyébként szerintem sok mindent meg. Mit csinál a szél, ha nem fúj, mit fog csinálni a léka, amikor nem fog kézi Beszéltél edzősködésről, de de alapvetően azt mondtad, hogy Párizs után se hagynád abba? Tehát... Ne, a kézi biztos, ezt most is ki tudom jelenteni, Párizs után nem hagyom abba a kézi Tehát ez 100 De mi lesz a léghajem, akkor nem lesz kézilabda szó? De ez egy jó kérdés. Mennyire foglalkoztatja a lékait az, meg, hogy. Megmondom, hogy volt időszak, amikor foglalkoztatott, és most azt rágódtam rajta, mondhatjuk így. De egy ideje most már úgy vagyok vele, hogy amit kérdezte, is, hogy jó a belső hangom, meg, meg vagyok a megérzéseim, hogy úgy vagyok vele, hogy, hogy biztos, hogy tudni fogom akkor, amikor eljön az idő, hogy mit szeretnék csinálni, és milyen lehetőségek lesznek, mérlegelek, és, és azt fogom választani, amit én szeretnék. Tehát én meg, ebben magabiztos vagyok maximális. Mi a szortiment? A szortiment az, hogy a fradinál leszek olyan pozícióban, esetleg ha szeretnék, hogy maradjak, vagy a szövetségbe, vagy akkor lehet, hogy menedzser, vagy tök más, hanem a kézabda, mert egyáltalán nem ragaszkodok. Hangja, vagy tűcsök alékai? <sítható> mi mit akar a kettő? Hát az, hogy amit keres, azt, el, azt elszórakozza, vagy elrakja. Voltak nyilván a karrierben olyan időszakok, amikor pénzügyek lehetem volna tudatosabb, de azért nyilván nem a nulláról fogom kezdeni, hogyha abba a gyomokat... Amikor Playboy interjúkat csináltam, nem tegnap volt, az egy visszatérő kérdés volt, hogy az a pénz, ami rendelkezésre áll, de az legyen egy ingatlan vagyon is, beleértve, hogy valahol lakni kell, az mennyi időre elég. Jelenleg egy három fős család van, ugye? Van. Papa, mama, fiú. Így van. Öt éves. Így van ha te lennél a kereső, a másikat most nem számoljuk, az a pénz, ami rendelkezésedre áll, nem feltétlen azon a színvonalon, mint most, de mégis egy élhető színvonalon mennyi időre tennél lehetővé azt, hogy ne legyenek anyagi gondjaitok. Megoldanak. Mi a távra? Megoldanak. Téged a pénz, mint olyan. Tehát a, a család Anyagi viszonyai annak idén, hogy elmondtad, nem habis idősi volt. Nem is szegénység. Volt-e is... valahogy szempont az, hogy te a sportáltal meggazdagszol Lehetőségeid? Nem, nem, ezt szerintem fel se fogtam, amikor meg azt se fogtam fel egyébként, hogy a karrieremben ilyen lépcsőfokos tehát a, mindig a karrieremben úgy ugrottam, hogy egy lépcsőfokot előre is, pont egy akkora lépcsőfokot, amit még meg is tudtam ugrani. Nem, ezt fel akkor se fogtam fel, csak így utólag, és anyagi dolgokat se, tehát egyáltalán nem volt ez bennem, hogy hogy én majd ebből fogok megélni, vagy ebből lesz. Valahogy foglalkoztatott-e téged a sportfinanszírozás? Annak a módja, annak az igazságossága, annak az igazságtalansága, vagy azt mondhatod, hogy abban élsz, és az ember a saját? Hát nyilván én sem vagyok mag, tehát hogy a, követem a napi közéletet és pénzügyi is sokkal tudatosabb lettem, mint mondjuk akár 5 évvel ezelőtt is csak. Én, amikor fiatal voltam, akkor Láttam, milyen körülmények voltak. Most is látom, hogy a fiataloknak milyen körülmények. Nyilván sokkal jobb, sokkal jobb lehet. De én nem erre gondolok. Én most arra gondolok, hogy az a klub, amelyikben játszik, azok. Tehát annak idején, amikor én különböző rádióknál dolgoztam, én mindig valamilyen ismeretlen okból, most hasznosan el tudnám mondani, nem ismeretlen, hanem mások számára soha se akceptált szerettem megismerkedni a tulajdonosokkal, és aztán utólag rájöttem, hogy ez egy nagyon rossz dolog volt. Nem csak azért, mert olyan dolgokat tudtam meg, amiket nem szerettem volna, és onnantól kezdve súlyosan nyomasztottak, hanem azért, mert az az ember tevékenységét egyébként befolyásolja. Tehát amikor például a Telekom Veszprémről annak különböző tulajdollási, fenntartási módjairól írtak, ez valaha is foglalkoztatott nem, téged. Nem, megmondom szintén nem. De nem is ugrottad át? Hogy érted, hogy nem? Hogy nem. Tehát hogy én sportolok, ennek csak ezzel foglalkoztam. A Telekom Veszprém akkor is volt, amikor, vagy nem Telkom Veszprém, Fotex Veszprém, stb. építők, stb. Mindig is volt. Én nekem a sportolása feladatom, azzal foglalkoztam, és amúgy... Volt-e olyan, hogy nem néztél oda, mert egyszerűbb voltam oda nézni? Nem, soha nem. Tehát, én azt gondolom, hogy itt a sportpályán meg a Csarnokban semmi olyasmi. Nem, De nem csak a Csarnokban. A De hát mi, a? én ott élek, tehát, hogy én már Csarnokban vagyok csak. Tehát, hogy... Mennyire igazságos? Én annak idején egyszer beszélgettem még. A Magyar Rádióban, ez nem tegnap volt, 2005 volt a rádképerrel. Hogy ez mennyire normális, hogy a rájátszásban egyszerre csak leszerzőtetnek játékosokat, annak érdekében, hogy nyerjenek, akik egyébként könnyen lehetséges, hogy a rájátszás után közvetlenül ki is válnak a csapatból. Ilyen nem lehet a kézabdába, átérozási időszak van. Én ezt értem, de az, hogy egy csapat mennyire tőkerős, az alapvetően befolyásolja annak a csapatnak, Ö, általában a klub azért csak akkor igazol, legalábbis ilyen nagy klubok, ha valaki megsérül. De, de meg... az, aki játszik benne, az eleve olyan játékosok. tehát... Hát, így, nyilván persze a Veszprém a világ egyik legjobb, de a Szegedet is lehet mondani a világ egyik legjobb csapata. Ebből csapat a szempontból ellen... az igazságtalanság az általában a honosítás módja nem egyszer, ami a válogatottnál van, de talán a ezt nélkülözi. Nem, de ott a... is volt, csak hoztak egy szabályt, hogy már csak három nem abban az országban született játékos lehet, mert Katar egyszer megkapta a BB-t, és 16-14-et Igen, de hát nálunk is volt olyan, hogy egy. Egy kukat nem beszélt magyarul, semmit az éget világán nem tudott, de honosították az eredményei okán. De ugye a válogatott nem tudja azt felmutatni, mint amit egy klubcsapat. Ugye a válogatott az nem pénz alapján hozza össze, hanem az állampolgárokat tesz, magyar állampolgárokat a csapatba. Az, hogy egyébként egy tehetős klub, hogy vásárolja össze a játékosait, az mennyire igazságos, vagy mennyire igazságtalan, vagy az élet maga igazságtalan, tehát ez nem egy különig. Én azt gondolom, hogy, az, tehát, hogy a Veszprém az nyilván tehetős is, de közben népszerű is, tehát nem az van, hogy össze a játékosokat, de nincs eredmény, nincs népszerűség, tehát hogy majd, hogy nem, telt, B.L. mecséj minden, tehát van, bajnoki jön is, annyi bérletet ad el, amennyit meghirdett minden évben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy jó működő sportklub, ami, ami világviszonylatban is felveszi a versenyt bárkivel, minden tekintetben, mint szakmai, mind anyagilag, és szerintem előbb-utóbb meg is fogja járni a Az edzőcseréket mi indokolja? Hát az eredménynek a alakulása, ami nem úgy, vagy a jövőkép, amit látnak a vezetőképpen, hogy nem jó irányba megy. Inkább válnak meg edzőtől, mint játékostól? Hát nyilván ez is sokkal egyszerű, mindenhol így megy a sportban, hogy. Mádámot cserélik le, de, de nyilván a felelősség az közös, tehát, hogy a edzőt könnyebb kirúgni, de egy játékos, ha valakivel nem akarnak, akkor nem hosszabbítanak majd bele, csak egy játékos nem szoktak kirúgni, hanem megvárják, amíg lejár a szerződése és igazolnak helyre mást. Te mennyire vagy tehetséges? Kézzel nem van, azt gondolom, hogy az ugye. Mi kellett volna ahhoz, hogy még hogy aval eljutottál, abban elégedett vagy egy ütközben átalakított. Azt akartod kérdezni, mi kellett volna még ahhoz, hogy elérjek egy világlasszi szintet? Nem. nem. Nem, mert nem így akartam kérdezni. Tehát azt kérdezem, hogy amit szerinted a Lékai Máté kihozhatott magából, azt a Lékai Máté kihozta-e magából. Szerintem kihoztam. pláne úgy, hogy rengeteg olyan sérülés nem volt fiatalkoromban, ami akár ketté is törette volna az egész karrieremet és a közelében nem érhettem volna el annak, amit, amit elértem semmilyen elégedetlenség nincs benne. Nyilván van, hogy nem nyertem Bél-t és nem nyertem érmet az olimpián, amikor ott voltunk Londonban, de de ezt inkább a sportolói nem mondja azt, hogy ez, ez egy elégedetlenség bennem, mert, mert hogy ott voltunk, és meg kellett volna csinálni, de ha majd 50 éves leszek, vagy mondjuk egy vagy, vagy, vagy kívülálló, meg azt mondja, hogy milyen jó dolog egyáltalán, hogy B.A. döntött játszottam háromszor. De hogyha én, aki nem vagy sportriporter, így aztán kérdezhet olyan baromságot is, mint amit a sportriportereknek nem néznének el, ha azt kérdezem, hogy mi az akadályának, annak, hogy Párizsban olimpiai bajnok legyen a magyar csapat arra, mi a válasz? Azt, hát, hogy semmi, hát nyerhetünk. Csak nyilván a realitások, a erőviszonyok nem az. Mi a realitás? A Ugye azt szokták mondani, hogy a labda gömbőjük. Így van, meg hogy Igen. Így, nyilván itt nem 11-en játszák, Igen, de, Igen. de a realitás az, hogy, hogy hát, hogy a Egyiptoma és Argentinával fog megküzdeni az ő, hogy a Ez a realitás, ez a az, amit, hogyha megugrunk, akkor nagyon jó, ha nem ugrunk meg, akkor sajnos nem sikerült. Mit de ez... tudnak a svédek és a dánok és a normák is. Egyszerűen jobb játékosok vannak. Jobb, tehát jobb, jobb, jobb játékosok, tehetségesebbek, Az, Olyan, mint Olaszország, hogy ott melegebb van, vagy ez hogyan? Hát nem, hát de nem lehet mindenki ugyanolyan jó, sán sán hogy, nincs és mindig meleg. Tehát, hogy most nem akarom visszakérdezni, de hát nyilván te szakmádban is van, aki jobb újságíró, van, aki rosszabb újságíró, rosszabb riporter, rossz jobb riporter. Tehát, hogy nem mindenki ugyanolyan jó. Uh, nyilván nagyon jó lenne, a mi legjobbak a világon is, mi a favoritjai az olimpiának, de ez nem így van, de közben meg azért is jó a kézabda, meg minden sport. De voltunk favoritjai világnak fociban, miért nem voltunk favoritjai ilyen módon sohasem a világnak készilabzában? Hát jó, ez a másik péld... nem akarom, nem akarom megváldani, de fociban mikor voltunk utoljára a favoritjai? Tök mindegy, voltunk. Igen, amikor még nyolc ország a nagyjából, ahol hányan voltak a világbajnokságon. Hát de ki jutni... Hányan voltak, amikor Puskásék döntött játszottak? Ebben, nem fog, ebben lehet, hogy megfogtál. Tehát, nem. tehát, hogy értem, meg nyilván a foci mindig is sose lehet összehasonlani a kézzel, ezt én nem ismerném, mert tényleg a foci mindenek fölött van, de nagyon nehéz. Hát nyilván lehet, hogy lesz olyan generáció a kézabdában is, akire azt fogjuk mondani, hogy akkor ők lesznek a favoritok, de nyilván azért azt is látni kell a realitás, az hogy most van egy 80 milliós anyaországú Franciaország, meg még egy pár gyarmat, volt gyarmattól tudnak honosítani a játékost, akkor nyilván sokkal nagyobb lesz a merítési lehetősége, hogy egy jó csapatot összerakjanak. Nyilván a dánoknál nincsenek ennyien, csak a dánoknál, meg a konkrétan a kézlabda az népszerűbb a fociál, azt nézik többen, hogyha az megy a tévében. Ugye 2019-ben arról volt szó, részint a szövetségi kapitány részint kocsis Márta is arról beszélt, mert akkor éppen három tagja válogatottnak volt abban a helyzetben, hogy a feleség bármikor szülhetett volna. El tudod azt képzelni, hogy te döntőt játszol és nem vagy ott a feleséges szülésénél? Család hát ez első. egy nagyon nehéz kérdés, de a család az első. Igen. Tehát, hogy valahogy megoldjuk azt a szituációt is, de de én nagyon örülök, hogy ott tudtam lenni a fiam szülésénél. Milyen az... magánygépen jöttél haza a billondból? Ez hogyan volt? Erről nem szeretnék beszélni. Az mit érintene, amiről nem akarsz beszélni? Semmiről, csak ez egy ilyen ez egy olyan dolog, ami a belügyünk volt a, a nekünk, mindannyiunknak, aki ebben részt vett meg, meg ez szerintem ez nem is fontos ez a történet. Mármit abban a részéből hogy hogy jutottam, az volt a fontos számomra de egyébként ez sem biztos, hogy fontos már ki mástak Kicsik, ne felejtsd el, hogyha ilyen részlet van akkor abban már bele lehet kapaszkodni tehát ha én erről nem tudok ez, ez, én, én nem is mondtam én ezt soha tehát én azt mondtam, hogy hazaértem szerencsére a szülésre. Egyébként ez szerintem csak nekem fontos ez is, hogy hazaértem, mert azt gondolom, sőt, voltak ilyen felhangok is, hogy nem értették, hogy én miért az a szülésre. Én Svájcban élő volt kézülabdás szaktekinté, aki ezt olvastam utána a nyilatkozatát, hogy nem érti, hogy egy, nem tudom, BBE világban volt, azt hiszem, hogy hogy lehet, hogy hazarepülni. Hát én meg azt mondom, hogy nem tudom, hogy lehet az, hogy nem jönne haza a családjához. Igen, hallottam olyan vitorlázót, aki előbre ezt az olimpiai érmét, mint a gyerekeit, azért vannak? É én mindenki más, de én, én nálam... csak arra gondoltam, hogy ha én mellette ülök akkor, amikor éppen ez megy a tévében, szóval azt, azt a szituációt nehezen tudom elképzelni, de lehet, hogy ez közöttük köztudomású volt. Nálam a család az első. Mennyire teszi a Lékai élete lehetővé azt, hogy családapa legyen? Ugye arról permanensen lehet olvasni, hogy te három napot... Tehát hogy a feleséged elfoglaltság és a te elfoglaltságod, az nagyjából olyan, hogy elutazni nem tudtok hosszabb időre. Igazából ez az, az én elfoglaltságom miatt van, de egyébként maximálisan ki tudom venni a részem és Szeretem is és próbálkozom, vagy próbálom is, hogy minél többet. Ez egy... Nyilván a mi életünk az elég, hogy mondjam, a közvélemény előtt zajlik. Azt Mennyire? gondolják, azt gondolják, egyébként szerintem nem, szerintem csak, sem. csak nyilván azt gondolják, hogy mi kevesebbet tudunk a gyerekünkkel lenni, mert hogy ilyen munkánk van, de az egyébként nem igaz, csak máskor tudunk a gyerekünkkel lenni, mint mondjuk egy más ember, tehát hogy nekem hétvégén van a meccseim, de hétköznap meg lehet, hogy többet tudunk vele lenni, mint amikor a, a más emberek. Mennyire meg... zavarodott össze a világ a pandémia idején? Nagyon durva, mert nekem ez nagyon összefolyik, hogy mi volt ott, hogy volt ott, de én úgy emlékszem, hogy semennyire. Hát nyilván a Raminak a életére nekem is nagy kiatása volt, hogy egyszer csak vége lett a bajnokságnak, de a Raminak nyilván nagyobb volt az, hogy a tévében akkor mindenféle műsort leállítottak, majd nem forgattak, meg semmi. Nekem utána az egy pár hónap volt csak, mert utána újraindult az edzések, meg a meccsek, annyi, hogy nézők nélkül de én megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon jó időszak volt, utólag, hogy a gyerekemmel tudtam lenni, és a beszélgetésünk legfontosabb részéhez érkeztünk, <gül> mert mondalom. két elmondás van a megismerkedésetekre, és az egyik az arról szól, hogy ő az Instagramban kiposztolta a nagypapám halálát, igen. <gül> És másnap találkoztatok, mert te egyébként a tévében akartál megnézni valamit, de aztán van egy homlok egyenes ellenkező verzió is. Ugye ez van ha az ember, ennyit olvasok a amiben az van, hogy te Barcelonában voltál, tehát te egyébként se tudtál volna másnap felett találkozni. És két ezt nap akkor össze, a... összemossák, tehát amikor kirakta a halat, akkor voltam Barcelonában, de másnap már Pesten voltam. Tehát hazajöttünk a meccsről, és akkor másnap este találkoztunk. De az egy spontán találkozás volt, tehát hogy. Igaz... De arról nincsen szó, mert mert én egy elnézést kérek a szembe, dicsérés, szembe dicsérését, de én egy baromi szimpatikus palival ismerkedtem meg, itt pedig az szerepel, hogy valójában azért szerveztem éjfélre a randigat, mert aznap volt egy elég fontos NFL meccs, mindenkit meg akartam nézni. van, a fiúkkal már meg volt beszélve. És... De, a, de a, akkor az, az még Barcelonában kellett, hogy legyen. Nem, nem. Tehát az úgy volt, hogy mondjuk szombat, Kira... szombaton, szombaton kirakta, kirakta. Igen. én írtam neki, vasárnap már itthon voltam, tehát hazajöttünk délelőtt, mert szombat... És vasárnap azért volt éjfélkor... Mert a mennefelmeccsöt megnéztük még a fiúkkal. De ezt nem tudta a kisramon. Hát akkor nem, azóta tudja. Mert valaki ezért ettől súlyosan megsértődhet. De ez az éjfél a Vajdahunyadváránál, ez nagyon... Ez nagyon Robinak hangzik, de ez azért volt, mert ott, akkor mellette akkoriban. Tehát, hogy akkor adta magát a Városliget. A szabadidőd mennyire tette egyébként lehetővé az, hogy te rugalmas legyél mondjuk ismerkedésének, tehát hogy mennyire tud az ember kiragadni időt egy olyan elfoglaltságú embernél? Szerintem volt értem. rá idő, de, de nyilván azért ö, nehezebb volt, mint hogyha mondjuk mit tudom, hogy Pesten lettem volna és nem dolgoztam volna. Ö, nyilván azért egy sportolónak elég kötött az időpont, tehát a sportolnak megmondják, hogy mi van, mikor, mi, hol kell lenni, mikor van meccs, ezen nem lehet változtatni, és akkor utána próbálja azokra a lukakra időzíteni azokat a dolgokat, amit szeretne csinálni, amikor, amikor nincs edzés, vagy nincs mérkőzés. Az olimpia legfontosabb? Az életemben? London. Hát a, a sportolók arról szoktak beszélni, mert ez egy olimpiai sorozat. Mindjárt vége van. Hát a, a sportolónak szerintem mindenkinek, aki elkezdi, talán a focit kivéve, a, vagy a teniszt is, talán még az olimpia a, az álma mindenkinek a kézabdában. Mindenképpen az olimpia a csúcsok csúcsa, válogatott szempontjából. És igen, nyilván nekem is az volt a nagy álmom, és nagy vágyam, és hogy ott leesek még Párizsban, még egy olimpián. Mit tud az olimpia? Hát egyszerűen azt, a, azt az atmoszférát, ami ott van egy, egy olimpiai faluban, hogy ott van tízez sportoló, a világ legjobb sportolói, mindenki együtt, mindenki. Az, hogy ez csak négy évente van, ez még nagyobb rangot ad. Kézabdában az is, hogy nagyon ritkán, nem azt, hogy nagyon ritkán, de azért nem minden olimpián vagyunk ott, tehát nem az van, hogy majd jön a következő, és akkor róla jutsz. És plusz egy, egy csapatsportnál tényleg azt érzed, meg az országban is azt érzed, hogy ilyenkor négy évben ezt a két hét, két és fél hetet, tényleg az ország az elejétől a végéig figyelemmel követi. Pláne az európait, tehát ugye mindig szoktuk mondani, hogy az európai olimpia azért az, az kicsit másabb, mert az, ki tud jönni a szurkoló, a helyszínen is tudja nézni, itthon is tudja nézni, Normál időben, nem hajnalba kell, nem késő este, úgyhogy ez mindig egy kicsit közelebb van azért a magyar emberek szívéhez is, azt gondolom. Megtaláltam a Nagy Lászlót. Azon a polc, ami mondjuk Nagy Laci helyezkedett el, nem vagyok és nem is leszek. Ő Magyarország és a világ valahol volt egyik legjobb kézilabdázója. Ilyen szinten biztos nem vagyok, helyez el kellene töltenem 10-12 évet egy külföldi klubban, de ha a Veszprémben megkérdezi ki az a Lékai Máté, akkor azt gondolom, tudják, hogy ki vagyok. Ezt most is tartom. Ezt, ezt mondtam eddig is. Bet lettél volna külföldön. Hát azért az sem mindegyik klubnál, tehát a nagy Laci azért a Barcelonánál volt, amit... Tételezünk fel, ott vagy a Barcelonánál, mennyivel lennél, szándékosan nem azt mondom, hogy több más, amivel el kapcsolatban nem azt mondanád, hogy az a polc. Hát hogyha nyilván ugyanezt a karriert befutattam volna, mint a Laci, hogy kétszeres bélt nyerek, csapatkapitány, első külföldi csapatkapitánya van, volt a Barcelonának, satöbbi, satöbbi, akkor, akkor lehet, hogy engem is ezen a polcon emlegetnének, de hát az én karrierem nem így alakult, amivel egy pillanatig nincs problémám, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy elégedett lehetek. Mekkora adrenalin a kézilabda? Nagyon nagy. Aztán e, e, ha nincs benne a adrenalin, akkor egy meccsen eltipornak téged, tehát hogy mindenképp kell benned lenni, mert, mert csak akkor tudnak. megállni. Kézilabdán kívül is van egy ilyen adrenalin? Nem, kézoldán kívül inkább túlnyugodt vagyok. Azt kell mondjam, hogy ez már szokott lenni nálunk a is, hogy, hogy én túlnyugat vagyok, hogy nem nagyon lehet kihozni a sokot. Két, két. van? E tekintetben? Nem is az, de szerintem nem lehet 100 égni mindig mindenhol. Tehát, hogy szerintem az ember nem tud mindenhol száz százalékban adrenalinnal töltve őrült módjára élni. És azért a kézoldán kell azért egy kis őrültség is. Ami nem jellemző rád a kézoldán Nem, nem, azt gondolom, nem. Mi történik ott? egyszer csak átlényegülsz? De színész? Hát mondjuk ezt, mondjuk azt, de talán így egy idősen most már egy kicsit így, így, így értékelem, amin van. Tehát, hogy most már észreveszem azt, hogy egy csomó ember, én is ilyen voltam, talán nem vesz észre, amikor, bennem, amikor milyen jó az élet, azt nem vesz észre, mindig csak többet akar, vagy mást akar, vagy még valamit, és most meg csak talán, ha nem a pályán vagyok, akkor észreveszem, hogy milyen, milyen jó életem van, és milyen boldog is vagyok. A házas életedről nem fogod ilyen példát mondani, mert ott nem vagyok tájékozott, ugyanakkor e, arról volt szó, hogy az a tatabányai pár nap az egészen elképesztő volt a portugálok elleni győzelem kivált kép. Ez így van, ez így van. Szerintem aki azt látta, ott volt, játszott, az, az egy örök élménye lesz neki, mert e, most itt kimondva, hogy nyertünk, pár, nem is tudom, kettő vagy három góllal, ez így nem mond semmit, hogy, hogy milyen katartikus élmény volt az a mérkőzés, hogy milyen hullámvasút volt, vezettünk, ők vezettek, fel, feljöttünk, megfordítottuk a megcsétés, és megnyertük, tehát hogy ez így, tényleg iszonyatosan nagy erőket mozgosított a csapatban, a nézőkben, mindenkiben. Varázslatos volt látni egyébként a feleségedet és a fiadat a nézőtéren, tehát az, az egészen elképesztő volt, az ember kicsi zavarba is jött tőle, um, Ugye előtte még a szlovének elleni mesnél felvetődött, hogy az lesz-e az utolsó válogatottságod. Örülsz, hogy meghozsz a bodot? Ö, a ellen az jött fel, hogy az utolsó e meccsem. de EB igen, de, vagy örül, csak, de örülök. Igen. Elnézést. Ugye, se, ja, nem, nem, nem, a Nem a sporti <gül> De természetesen örülök. Tehát, hogy bennem is eltört a mécses a meccs után, és, és bennem is nagy emóciót. Mikor sírtál egyébként civil életben ott olyanra? A filmeken, tudok. Igen? <laughs> Igen, a filmeken tudok sírni, meg, meg tegnap például a fiam elmondott egy anyáknapi köszöntőt, így nekem titokba is, hát az is, az is megrikatott, tehát a fiam meg tud síratni, de amúgy ezen kívül nagyon ritkán szoktam sírni, pályán is nagyon ritkán, kézzel a pályán sem tudom, hogy mikor sírtam utajára. Egy utolsó civil kérdés, a feleséget tudja jobban megértetni magát a saját foglalkozásával kapcsolatban veled, te tudod jobban megértetni magadat, a feleségeddel, a te foglalkozásodat, illetően egyik ők se tudja a másikat, mind a egyformán. Hát nálunk van egy szabály otthon, amivel otthon a kézlabdára nem beszélünk. Én nem nagyon szeretek. Tényleg egész életemben ott töltöttem, és, és otthon nem akarok meg otthon is erről beszélni, pláne úgy, hogy tehát a kézlabda is olyan, meg mint általában az összes sport, hogy aki már látott három meccset, azt gondolja, hogy utána hogy ért hozzá, és nagyon nagy szaktekinté, és hát az én családomra ez maximálisan elmondható, nem csak arra mire, hanem a apósra, anyukámra, apukámra, hogy mindenki ért hozzá nagyon, és én már jó pár éve, nem is tudom, nagyon régóta mondtam, hogy én nem akarok kézadáról beszélni otthon, és ez szerencsére a Rami tiszteletben is tartja, úgyhogy, úgyhogy az én szakmámról nem nagyon tudunk beszélni, nem szoktunk beszélni, az ő szakmájáról szoktunk beszélni, úgyhogy igazából ő érteti meg jobban magát. Milyen szerencse, hogy nem vagy otthon. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.